Clara Noviola. abans de res li vull agrair públicament moltíssim eh, que hagi portat expressament aquesta exposició, que és una part de fet de l'exposició hi ha altres panells que no són aquí que teniu aquí a l'entrada l'ha portada expressament, l'exposició Living la vida loca o 150 cases que no te deves perder ja sé que és un títol, ja ho explicarà ella però en tot cas ens va semblar que era oportuna, ella es va mostrar disposada a portar-la expressament aquí per aquesta jornada i els companys i companyes de l'Ateneu també s'hi van s'hi van eh, afegir. Eh, ell ens l'explicarà personalment, és dissenyadora gràfica, màster en Antropologia Social i Urbana eh, i en Arquitectura del Territori, és responsable del projecte Los Vacíos Urbanos, és una plataforma digital des de la que es vol pensar el territori. Ha fet tallers d'il·lustració diversos, d'arribes, organitzat exposicions, eh, participa activament en la xarxa Um, temes vinculats a l'espai públic i la participació ciutadana i el seu llibre, um, un dels llibres del 2011, els companys del Beside Books, és el llibre La guia de les rutes inciertes, eh? un llibre publicat molt interessant. Gràcies per ser Gràcies a tu. Bé, bueno, hola, hola a tots. Eh, primer a tot, dir-vos que estic una mica bromada amb les dues ponències que hi ha hagut abans i que donaràs gràcies al fill de la Marina perquè ha baixat uh, una mica el... el... fill de la Marina. <laughs> ha baixat els terrenys més terrenals que és, és on, on jo estic més còmode. Eh, Bé, bueno, gràcies a l'Observatori per, per haver-me convidat, a l'Ateneu, a la Judit... Eh... Només per situar-vos, bueno, el Joan ja ha fet una breu presentació, i jo sóc la Clara Noviola, diguem que, que tinc una etiqueta d'il·lustradora que intento treure'm de sobre perquè... Ai, això s'ha engegat, no? Sí, ara t'ho posen bé. Sí? Sí, sí. Podrem parar o què? Sí, sí, sí. sí? sí, sí, sí ja Bueno, el que us deia, no? Tinc una mica l'etiqueta d'il·lustradora, a mi m'agrada pensar que, que no sóc il·lustradora, que ara mateix la il·lustració és una eina que m'és molt útil per parlar, per pensar i per desenvolupar projectes relacionats amb, amb el territori, amb el paisatge i amb l'individu, que en realitat a mi és, és el que m'interessa. Eh, és veritat que ja ho veureu després amb l'exposició i algú ja ho, bueno, ja ho veureu vist que no soc gens teòrica. Soc molt informal i, i crec que hi ha una, una voluntat concreta de, de ser informal. No? M'agrada explicar les coses des de, des de baix. I m'agrada... <ríe> Torno a enxegar, no? <ríe> m'agrada explicar les coses des de baix, des del carrer, des de, de l'observació més propera. Mm. Després ho veureu amb l'exposició. La veritat és que quan el Pere em va convidar a formar part d'aquest seminari, el primer que vaig pensar és que no pintava res, ni jo, ni les meves cases, no? Penseu, ostres, les meves cases que són tan individualistes, no? És el... el, el Hola, sóc aquesta casa i aquí em planto, més enllà de l'entorn proper i més enllà de, de, del lloc on, on conviurem, unes altres cases, no? Què? Sí, sí, sí. vale. vale. Ara està quiet. Vale, vale gràcies, eh? eh... Bé, bueno, això, no? no tenia gaire clar què pintava en aquest seminari. La veritat és que en el moment en què un es planteja aquesta pregunta, rep la, la, la resposta en el mateix moment, i, i crec que realment aquesta exposició surt de la voluntat de, de, de fer una reflexió irònica eh, d'aquesta construcció del nostre paisatge, que, que per mi és aquest bé comú. No? Eh, els dos ponents anteriors han parlat molt des d'una vessant molt política, jo potser ho faig des d'una vessant una mica més romàntica o, o, o més propera, que és una mica la idea d'una construcció d'un paisatge, d'un bé comú, que és aquest que ens envolta i del que tots nosaltres som responsables, no? les nostres petites decisions, amb, quan decidim construir una casa d'una manera o d'una altra i quan en definitiva estem generant entorn. Mm. Bueno, el paisatge per mi sense cap dubte és, és un bé comú, és un bé comú, m'agrada paraula de bé comú, com bien, comú, no penso, bueno, és una cosa on... No, perquè sí, sí. és veritat que ells ho parlen des d'una base molt política, llavors és, és, és diferent, no? Es contextualitza en una cosa més de participació, d'ocupació de terreny i tal. A mi m'agrada la idea de que és allà on vivim, és, són els carrers que trepitgem, són els paisatges que, que visitem, eh, potser té una visió una mica estaticista, però no li vull dir esteticista, crec que és una mica... No em fa vergonya dir que, que té un objectiu que, que té la bellesa com a fons, no? Crec que, que el, el, el viure en un lloc que ens és agradable eh, ens, ens afecta com a persones sense cap tipus de dubte, no? El, el paisatge ens afecta amb totes les seves mesures, no només com... com, com, una, com un ente polític, sinó també com un ente a, a viure i a trepitjar. Mm. Bueno, L'altre dia veia un reportatge molt interessant en una empresa, no sé si coneixeu, que es diu Actiu. Parlaven de, de, de construcció del paisatge com a bé comú, no? i el director de l'empresa parlava de com havien construït la seva nau industrial dintre d'un polígon. I deia, no pot ser que seguim, que seguim pensant que els polígons industrials han de ser lleixos perquè és un lloc on únicament construïm mercaderies, productes i tal. No? I deia, diu, en aquest polígon i estem vivint moltes persones moltes hores, no? I tenim una responsabilitat no només cap al paisatge, sinó cap, al, cap a les pròpies persones que estan habitant aquest polígon. Em va semblar molt interessant la, la, la visió d'empresa que tenia aquest home, no? Després, veient l'empresa, doncs, pues bueno, <laughs> bueno, són gustos, no? Això, això, això no, no, no, no no en podem dubtar. I, i bueno, eh, diguem que, que parteixo de la base de que aquestes cases que i que construïm, que dissenyem i que tunegem, tenen molt a dir sobre aquest paisatge i sobre aquest bé comú que és el, el nostre. No? Mm. Eh, bueno, per explicar-vos i posar-vos en context la idea de l'exposició, l'any passat me'n vaig anar de viatge per la Nacional 340 i bueno, tot sabeu una mica el que et trobes passejant per la Nacional 340. No? O si sigui, Els pobles que que envolten la nacional, pues bueno, hi ha molt mejunge, per dir-ho d'alguna manera. Ens hem acostumat a, a passejar per pobles que, que estan fets d'una barreja inconexa de cases, que és una mica allò del jo me hago esto, jo aquí faig un... Bueno, no? ja, ja, ja sabeu de què us parlo. No? aquest bueno, Mira A mi m'agrada la casa estilo Galícia pues me planto una casa estilo Galicia. No? I l'altre que diu, jo la pinto de fúcsia. Acabem tenim pobles que... Aquí va sortir una mica la idea, no?, veient totes aquestes cases que ens fan qüestionar-nos eh, quin és el poble del futur i, sobretot, que ens, ens, ens, no és la idea aquesta de, de, del poble que, que està fet d'un conjunt de cases inconnexes i, i, i, i dispars, desubicades, i que amb una mica de sort mantenen un, un casc antic, no?, que és el, el lloc on, on, per sort, pel poble, els turistes van a visitar-lo, no? Diguem per, per dir-ho d'una forma molt breu. Eh, bueno, vaig estar fent fotografies de cases, vaig estar per bueno, benidors, marinadors, europesa... Anava veient aquesta disparitat i anava pensant com l'estem liant, no? Estem, el poble del futur serà, serà un, un bon lío. I, I pensava, aquest és el nostre bé comú, no? aquest és el, el lloc per on, per on, per on caminarem. I, i, bueno, I van sorgir com tres apartats, diguem, mentals, una sèrie de preguntes que després us, us diré, la idea de l'exposició i, i una certesa, que és l'única que tinc i que després me la podeu discutir. Que és la idea que les cases tenen caràcter, no? Personalitat, i que es relacionen entre elles, ens influeixen i a mi m'agrada molt la idea de que ens afecten, no? El, el, la casa no, no és... Tots tenim clar, no? no ens sentim igual quan passegem per segons quines perifèries o segons quins pobles. Eh, no sé, és, és, és, suposo que és una sensació interna que tots hem tingut. Les preguntes que em sorgien, i que us les, us les dic això una mica de, de refiló, Quins pobles de futur estem construint? Protegir, homogenitzar, permetre, pautar, envellir, acceptar? Quins són els límits? Quin dret tenim per dir això és bo i això és dolent? Es pot arribar a tindre una consciència constructiva col·lectiva? Quan la diversitat constructiva és un bé anecdòticament envellidor i quan és una destrosa urbanística? Si pautem, no perdem l'espontanitat que ens permet meravellar-nos davant d'una casa tonejada amb rajoles de bany? I em surt aquella pregunta del Rupit, no? Tots... O sigui, volem Rupits? Realment volem... Rupits? No. Volem diversitat, sí. Però, però de quina manera, no? Bé, bueno, l'exposició no... no l'exposició no, no pretenia de cap manera resoldre aquestes preguntes, però sí que va sorgir la voluntat d'intentar posar aquestes preguntes sobre la taula. Eh, l'exposició es planteja com una... Bueno aniré segurament no seré capaç de coordinar el dit amb la xerrada o sigui que bueno a partir d'ara aniré fent pauses extranyes. No te preocupis. Eh, L'exposició es planteja com una col·lecció de 150 cases d'aquest construït individualista. No la idea de d'aquí estic jo aquí aquí me planto i aquí me construyo. Mm és és la casa com a individu no I, i la casa com a individu i les seves relacions eh, indiscutiblement jo he triat cases que la majoria d'elles en diguem que tenien un caràcter bastant individualista no després també he buscat algunes que m'eren una mica més afables i que i que potser volien relacionar-se amb l'entorn d'una altra manera mm, diguem que que hi ha molta casa crítica i criticada, però indiscutiblement hi ha la casa que sobreviu, la casa vernacular, no? la casa integrada amb, amb el territori, eh, la casa que, que, que, vol, que vol fer entorn, la casa que pregunten al seu entorn veí. No? M'agrada molt la idea de, de la casa com a persona. Crec que, que, que elles mateixes també fan comunitat, fan paisatge i indiscutiblement fan bé comú. Mm. Bé, bueno. Entra i visita el nostre... El que esteu veient ara eh, són fotografies de l'exposició al complet, no? que vaig realitzar fa un pare de mesos en una galeria. Eh... Bueno, això és l'exposició com, com hauria de ser. Mm... I, bé... Bueno... Eh, la idea de com vaig triar les cases pues, sincerament eh, aleatòriament mm, em vaig dedicar a baixar a Google Street View m'hauria encantat fer-ho amb, amb el cotxe que és com feia les coses abans però tinc una criatura i m'he hagut de reinventar i ara em dedico a passejar molt pel Google Street View, la veritat és que m'ho passo molt bé he fet molts quilòmetres <ríe> i bueno únicament tenia un, un mapa amb Google Maps que em sembla que després podreu veure, suposo que anirà per per aquí, on anava, bueno, doncs baixava el Google Street View, jo anava passejant i cada cop que veia una casa no, que em cridava l'atenció per aquesta no construcció de paisatge, no, per aquesta forma de fer que és una mica el yo quiero esto i aquí me planto, eh, la fotografiava i després el que m'he dedicat a fer, un cop he tingut les 150 cases és a... a hi ha diu que les he dibuixat per mi no és un dibuix, per mi ha sigut un, un retrat, no? perquè és, és un retrat caracterial de cada una de les cases. Mm, què dir-vos? Aquí teniu el mapa. Aquestes són les 150 cases, estan totes geolocalitzades amb una coordenada, que després estaven a l'exposició, que això et permet d'alguna manera eh, poder remetre't al, a l'entorn. No? Vull dir, qui tingui l'interès per fer-ho pot anar a les cases i, i i realment passejar-se per aquell poble i entendre quin és el context d'aquella aquell, casa. No? Mm. Aquest és el registre informal que ningú ha vist que jo vaig anar fent. No? Poder veure les fotografies, les coordenades, la, la interpretació que jo feia i els textes. Eh... Què més us volia dir? Bé, bueno, per suposat són textes inventats per mi amb més o menys gràcia. La veritat és que ja tinc dos arquitectes que m'han descobert i he passat, mm, no apuros, però sí certes incomoditats, perquè, clar, el text, els textos eren bastant crítics, i cada cop i volta et trobi una senyora d'un poble que està al sur de Badajoz i et digui «Jo soc l'arquitecte», dius «Ui, Houston, no?». Per sort, a tot arreu he demanat disculpes dient que, que simplement ells eren unes cabezas de turco per convidar la reflexió. Eh, i no m'ha anat prou malament la veritat és que he acabat regalant els dibuixets a, a la senyora amb qüestió sí. Sí, sí. i he intentat amagar el text perquè la veritat és que en aquella ocasió era bastant, bastant crític eh, bé, bueno, això són textos inventats eh, són 150 cases agafades aleatoriamente tots sabem que podrien haver sigut un milió de cases i no només 150 a vegades m'he quedat amb l'ansietat de seguir passejant per Espanya, no? Realment és, és simplement, ja ho veureu quan sortiu. Aquesta és l'explicació de, de l'exposició. No, no vull, no vull dir-vos molta més cosa que ja teniu molts ponents avui. Però sí que us convido a passejar, a passejar, a plantejar més preguntes si' surten, si em donem alguna resposta perquè jo he sortit encara més liada de lo que estava d'aquesta exposició i, i, bueno, i una mica pues, a plantejar-nos en comú aquest, aquest paisatge com a bé comú que estem construint no? des, de, des de baix, des del carrer no tant des de... Tal. Ja està Gràcies <laughs>